Cugetari. Nicolae Iorga Unii prieteni buni Nu te-ar prinde de mână Când ai fi să cazi în propastie Numai ca să nu te sperii Ferice de stele Că se văd numai prin raze Și sufletele goale tremură. Unii înțeleg ce pot, cei mai mulți ce vreau. Cetitor înseamnă cine înțelege o carte. Să nu ataci la dușman decât acele defecte cu care nu ți l-ai primi ca prieten. Lăudând pe cel ce te laudă, te lauzi tot pe tine. Mulți se apropie de o celebritate, crezând că o să o vadă mai bine și văd mai rău, fiindcă acum n-au de unde să o vadă. Insulta e declarația înfrângerii. Nu e rușine să te învingă un șiret odată, ci să te învingă încă odată cu aceleași arme. De la oricine poți să înveți ceva, de la mai puțin ceea ce acest trebuie și de la câte unul numai cum trebuie să înveți. Sunt succese care te înjosesc și înfrângeri ce te înalță. Dacă vei fi mult timp prefăcut, te vei preface fără voie. Nu numai cei ce vorbesc gândesc. Te tem mai mult de acel care știi că are dreptul să atace. Mai bine o mustrare frumoasă decât o laudă proastă. Gândul nu se coboară acolo unde aude prea multă vorbă. Gând nespus, gând pierdut. N-ai dreptul să-ți pierzi gândurile, Căci nu ți le-ai dăruit tu. Soarele răsare nu ca să apuie, Ci ca să lumineze până în genunchind, ești uneori mai mare. Adeseori, mustrarea de cuget pentru ce n-ai făcut e mai chinuitoare decât aceea pentru ce ai făcut. Sunt multe gânduri în josul cărora îți pare ciudat că găsești o iscălitură. Așa de mult se pare că vin de la sine. Biruința ta începe când dușmanii întrebuințează armele tale. Cei ce ucid dușmanul fac aceasta pentru că nu pot ucide dușmânia din el. La durere îți vine prietenul, la bucurie și cunoscuții, iar la moarte până și dușmanul. Ce frumos îngroapă uneori societatea pe aceea care i-a omorât. Invidiosul nu se simte bine nici singur. Numai nenorocirea altora poate să facă bucuria lui. Oricine va privi pe oameni ca oameni nu poate fi decât bun. Lectura Maia Martin